рідиною, з характерним сивушним відтінком. Але варто було мені хруснути гілкою, як цей недобитий Марк Шейдер наставив на мене мого ж таке парабелума. Ну що, назбирав грибів? Назбирав грибів? Повторив за мною відлі, наслідуючи також і мою інтонацію. Але знову начеб випльовуючи слова, у мене так не виходило. «А де ж ти зранку шлявся?» «Гуляв». «Бач, які тут гульки!» Йопа йо почалися. Йопа -йо, гульки!» повторив він. «А ти що його? Ще й розу, запитав я, побачивши на березі на розстеленому новенькому плащ-наметі старі кирзаки. Поруч лежали якісь папери, поряд з гранатами і залізним ящичком набоїв, а також надлупленим буханцем житнього хліба і кількома консервами тушонки. Напевне, все, що було в машині. Звичайно, Шуберт не міг випити аж половину бутля, але мені спершу не дуже сподобалася ця його веселість. «Аньцвай на «Сноски, значить». Раз-два випили. Віллі і мені простягнув залізну кварту, перед тим, хлюпнувши в неї з солії, Випий, а тоді будемо думати, сказав він своєю каліченою російською. Я повагався, але кварту взяв, а поки я, перехиливши, занюхував рукавом, колишній піхотинець вже відкрив одну з банок тушонки, і ці, Перші трофеї видалися мені аж ніяк не зайвими. І коли почав наспівувати, я, дожувавши тушунку, начеб між іншим кинув, що тепер він мені нагадує тих німецьких велосипедистів, які проходили нашим селом у 41-му, грали на губних гармошках і роздавали дітям шоколадки, а потім програли всі битви». Гітлер капут, Сталін капут, скорчивши гримасу, виплюнув із себе. «Віллі, треба йти звідси, поки не пізно, додав він, але поки ще треба позбирати трупи. Думаю, їх треба закопати, сказав я. Гуд погодився зі мною Віллі. Він також запитав, чи не треба закопати і того у лісі. І я відповів йому побачимо. Якщо буде час то можна буде і його глибше зарити, додав я українською. А він сказав, що свого привалив у глинянику по той бік соснини, але його варто було б переховати, бо якщо хтось приїде за глиною, то може легко знайти трупа. Не гаючи часу, ми взялися до діла. Але, як ми не квапилися, незакопування перших трьох трупів пішло майже дві години. Тепер у нас обох були командирські годинники «Слава», і ми могли звірити час. Від цих несподіваних трофеїв ми вирішили також не відмовлятися. Потім Віллі зайнявся шлюзом, що його у нас ще називали «Монахом», а я почав переглядати документи вбитих гарнізонників, а також знайдені у машині папери. На жаль, там не було навіть карти. «А знаєш, що ти вбив українця?» Якось мимоволі вирвалося в мене. Коли я вже це сказав, то підняв голову і враз побачив розгублене і налякане обличчя Віллі. очевидно моє запитання пролунало для нього, як постріл. Різко випрямивши спину, він не втримав рівноваги, і, зісковзнувши з насипу, опинився по коліна у воді поряд з передніми колесами Вілліса. Я сидів на розстеленому трофейному плащ-наметі і переглядав документи з німецькою акуратністю розкладені в ряд, як і чотири пари чобіт, розставлені за розмірами. Змотані в купу, закривавлені хебешки лежали отдалік, і нам ще належало їх відіпрати. До того часу у нас ще виник такий план –